4.6 Echamos a música, benvidos, boa tarde, ben queridos escoitantes, mm, xa estamos aquí outra vez eh, de volta de Galicia con unha nova emisión do noso programa miña Sempre en Galicia, no 104.6 da FM... Uh, hoxe con ganas de que pasen agradable eh, a nosa eh, emisión eh, dar xas yes gracias ao noso técnico Kiko Berinchón que se si non fora por el esto non sería eh, posible gracias a el eh, emitimos mediante internet emitimos mediante facebook eh, queridos eh, otes eh, o que queremos é que pasen agradable dúas oriñas. O que si sí é certo é que mm, mm, temos mm, grandes intervencións hoxe. Mm, Pois, pues, como é outro día, non podemos celebrar Letras Galegas, o que si sí queremos eh, que con todos vosotros vos, disfrutedes na última hora dese de grande documental, bueno, o audio dun documental que nos facilitou precisamente Paco Guitián. Vamos adi adiante con música e eh, de seguida intentaremos conectar con Galicia para eh, ir aduviando o noso programa. Noso técnico axúdanos a que isto saia adiante, pero tamén temos que disculpar a presencia do noso compañeiro Armando Fernández que hoxe non se atopa con nos pero que desexamos que, que se recupere cuanto antes vamos adiante con música e aí vai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 Cosas que dan, cosas que quitan Las ganas de allá, cosas que sanan con tu mirada. Hay cosas que matan, cosas que aten, cosas que tratan de hacernos cambiar, cosas que sanan como tu mirada. que se van mejor no fuesen nunca prometidas los vinos se echan pan los licores de aguas prohibidas los hijos que saldrán en profesión desde el bar de la esquina los cachorros que traerán la luna llena y la vacina Baixamos a música e xa temos a primeira comunicación con Galicia, nada menos que David Pascual, un enólogo que coñecimos cando nos chegamos ali a Pantón e que para nos é unha grande honra e unha delicia eh, recebilo. Eh, presidente, ademais, de enólogos en Galicia. vamos Vamosala. David, moi boa tarde. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? De benvido, moitísimas grazas por atender a nosa chamada. Para menos nos é un placer, volvo a repetir, unha honra eh, enterte aquí na no nosa eh, humilde radio, pero o que queremos é eh, que nos fales de moitísimas cousas. Bueno, en primeiro lugar, felicitacións, <risas> felicitacións e moitos parabéns polo teu traballo. A ver, eh, hai pouquiño onte, por exemplo, estabas moi ocupado nun nunha nunha grande celebración, teño entendido, non? Sí, bueno, eh, normalmente organizamos eh, xa, eh, o, o, noveno, o noveno encontro, encontro enolóxico galego eh, desde a de, de Asociación Galega de, de Enología. Mm. Eh, bueno, eh, intentamos sempre que se xa un punto de, de, de precisamente de encontro, de reunión de todos os enólogos, onde poñemos en riba da mesa as novidades, as casas comerciais... Eh, Eh, bueno Sempre intentamos facer algo máis atractivo Con catas eh, Traer a un persoero eh, Enólogo que nos poda dar Unha cata interesante de Poder seguir formándonos e Onde pois, foi o noso día O día dos enólogos claro. en, en Galicia eh, A verdade é que moi, moi ben, moi agradable eh, eh, O final é un punto tamén De confraternización eh, De reunión De todos nós Porque moitas veces sempre digo que que que atopámonos máis ou cruzámonos máis na na carretera no que no, de, que noutro sitios no? na, Pois nada ce, ce, celebración m, extraordinaria extraordinariademais que, que, que seguro que, que pasaste des, de maravilla entre compañeiros non a verdad sí. que a, ese traballo m, seguro que axuda a coñecervos máis e a coñecer tamén máis produtos cada vez máis non? Eu, o que, que descubrn na, na, na presentación que te veches sal en, en Pantón foi que a, hai tantas cousas especiais que se poden descubrir co co viño que que que, que é completamente abrayado que que se si o viño foi bueno que se si aquí a, a, o aroma, que se si a cor, que si foi t, bueno ten te, te restos de madeira, te... bueno, a verdade é que é un habano enorme de de, de, de, de, de de complementos que ten o viño, non? Sí, ao final eu, eu, eu creo que non é unha cuestión de eso, do viño, é decir, eh ao final o que son as catas en geral eh de calqué o produto sempre sempre son atractivas, porque mesmo a cata do do aceite complexa é moi atractiva, ¿no? Sí, sí. Pero no caso do viño sí que ten un componente pues, quizáis como malicista que é un un punto a favor e un punto tamén en contra, do que é o Lo que o aenta que a en vender que por exemplo estamos sufriendo constintos co eh, porque non, non chegamos a xente nova ¿no? claro, e, claro. as catas teñen que ser tamén eh, algo dinámico, algo que, que podíamos facer para, para chegar a esta xente nova, non que mm. te xa solo oye esto cheira esto. esto mm. eh, tens que notar esto, te... no pues, temos que xogar cap parte eh, das emocións ¿no? sí. eh, moi importante e eh, eh, eh, ademais descubrir que, que que non se trata de, de, de encherse de viño, senón de descubrir cousas importantísimas que se refiren ao viño. A ver, eh, dicíame nunha un, un, ocasión falei con outro enológo e díxome, "O viño uh, no, non hai que empuxalo, que que hai que hai que disfrutalo nada máis." Exactamente. Sí, e, sí, sí, é, é moi importante. E entonces o, o que eu descubrí contigo, bueno, por menos na na túa clase magistral que que na, que existe, contigo que que Que, que, bueno, que hai tantas variedades, pero que eh, non, non se trata de decir este vai mellor que, que, que outro sino que se trata de decir este descubro que me, que, que me gusta ese paladar, de este descubro que me gusta ese, este olor, eh, que sei eu, algo que, que que me satisface, non porque beba moito, nin, nin porque beba pouco, sino porque aprendo a, a coñecer cousas que, que, bueno, os grandes adegueiros nos, am, nos amosan, non? Sí, sí, eh, eh, eu creo que é máis importante eso. Non é non é cuestión de que nos gusten máis un viño ou outro, non? sino de atopar o momento perfecto para ese viño. Moitas mm. veces tratase trata de eso, ou acompañar que... perfectamente con eh, unha boa unha boa maridaxe co co unha comida. Claro. Decir, moitas veces un gran viño sempre de, eu sempre digo que un gran viño destes de grandes viños eh, que que custa moitos moitos cartos vai dá va moito mellor, a xente ás veces pois pues, mira, así con cara extrañada, pero vai moitas veces mellor con unha pizza que ou con unha comida bastante máis sencilla que con que con unha comida moi elaborada, non? Claro. Ao final as comidas elaboradas sempre sempre sa, sacan ese matices do do viño. Entón hai que atopar para min é atopar eh Dentro do, que, de, de, do mundo do viño, o momento, eh, as persoas aceitadas para, para, para beberlo. David, eh, resulta que ah, o xantaro mellor senta mellor pois pues, precisamente degustando ese viño que ten un, un, un, un cheiro de, de determinado, yo, yo, yo un buque, como, como dices vos, un buque, non sei se si si o dixen ben, pero determinado, sí. que agrada, eh, que comp, compaxina coa comida que estás a facer exactamente eso é moi importante porque moi veces eh, pues pois eso temos un gran plato eh, temos un, un gran viño que non que non casa eh, en, ao final a, acabamos por non non, non apreciar eh, completamente eh, poi ning viño ningo plato por eso tamén é necesario que en, en nass grandes restauracións pues pois, ha figurado un mill non que é moi moi tamén muy importante no eh, axúdanos a a vender viño ás adegas mm. eh, pero é un, un, unha figura que tamén hai que, hai que saltar deste mundo do viño e, e últimamente parece que precisamente eso das catas pois axuda non solamente a conhecer os adegueiros e, e os viños tamén, senón tamén a coñecer algo que a nosa cultura eh, pois non... No, non, non axudou a, a, a que se publicara como é debido, non? Pero, a, por exemplo, a, a semana pasada, bueno, os xoves mesmo estiven falando con Pepe Formoso, que que é o dono da, do, do Hotel Bela Fisterra en, en Alina, bueno, en, en Fisterra, na, na Costa da Morte, e dixenme que o día 7 de, de xuño teñen unha carta enoliteraria de, con 100 viños que van a facer 100 eh, eh, libros, non? A, a verdade é que estes eventos axudan a que a nosa cultura non se xa solamente gastronomía, eh, eh, eh, que se eu, cantar, senón tamén eh, saber que os viños teñen parte da nosa cultura. Exactamente, é dicir, eh, bueno, perdimos nestas xeracións unha unha parte moi importante, que ao mellor vivimos eh, máis a, a xente que, que vivíamos en pueblos ou en, ou en aldeas, Eh, esa parte de de facer viño coa co avo, es que mm. eu teño ese recuerdo, non somos unha familia viñateira, por decirlo así, eh non veño de unha familia viñateira, pero eh, donde sempre se fixo viño, donde sempre se foi a vendima. Mm. Então esa esa relación sana do co mundo do viño dende eh, moi cativos eh, é para mí fundamental para para asociar un, un consumo responsable, por exemplo con Do, do viño e de calquer outro producto alcohólico, non? Uh -huh. Ahora, pois pues, os rapaces empezaron a beber, empezaron a beber xa con destilados, eso uh -huh. final, eh, pois pues, bueno leva leva máis grado alcohólico e unha relación para min que é un poquinho máis insana que, que no caso do viño, non? Claro. Claro, claro. Bueno, eh, falando de, de presentación, eh, falando de, de divulgación da propia enoloxía, tendes ten preparado algo moi interesante, que, que me parece que para o día 5 de, de xuño, non? Ese Rarabini, non? Sí, sí, sí, sí. A verdad é que, eh, bueno, desde de AlfaTec, que unha, unha empresa, unha casa comercial de ingeniería ofrecéronos ofreceronos... Eh, de centrolar esta actividad, que bueno, especialmente son amantes dos viños de de de Jerez, que a mí me a un mundo completamente mágico y aparte es un mundo muy complicado. Eh, por eso hay a un mejor, que estudié en, en Tarragona. Ah. A mi a miña sí, relación con ahí fui fui donde descubrí eh los vinos los vinos de Jerez, donde fui a una un fletazo. Pero aquí en Galicia no tenemos esa esa costumbre de, de de consumo de esos viños. Entonces, pois, pues bueno, es un poquio a chegar a través de TT Red, que é o, o embaixador de da de una hacienda de, de Jerez, de Manzanilla. Mm. Eh es eh, bueno, una cata superinteresante de viños eh, raros, exclusivos, eh, eh bueno, al final también es un, un un punto para también eh, que a gente deña, que sigamos en contactos enólogos porque temos que que dinamizar e, eh, eh, sobre todo, defender a profesión. Sí. yo dónde se vai a celebrar este Rarabili? Eh, vamos a celebrarlo también en Castel de Armán, porque temos... Ah! Eh, eh, sí, eh, temos ahora xa un handicap que... Eh, un handicap, que bendito handicap. Sí, sí, sí. Pero sí. Eh, que me, estamos medrando moito en este tipo de actividades. entonces xa se nos quedan pequeños eh, certos espacios no mm. Temos que buscar xa un sitio aseitado, onde xa unha unha comida posterior, neste caso vai haber un maridaxe despois da cata con estes viños. Necesitamos a sitios moi concretos onde podamos realizar estas actividades e poder reunir pois eso, 80 personas, neste caso a foro máximo son 70 personas, porque ao final son viños moi moi exclusivos. Ajá. Pois parabéns outra vez que, que está sin eventos que que dan a coñecer unha cultura especial de que Galicia eh, está tendo muitísimo muitísimo bueno coñecemento en Galicia, de Galicia coñécese non somente mentes por, por o albariño, sino que tamén eses viños da Rivira Sacra están tendo grande éxito, non? Sí, sí, sí, temos eh, a verdade que grandes grandes viños, estamos pasando un poquiño mal co tema do, dos tintos, pero pero bueno, a verdad é que quizá ese sea un bo momento para facer unha reflexión eh unha unha do, do que Rivera Sacra. Mm. Por que non? Por que non aproveitar este estos momentos malos para para saír airosos eh, con, con un bo modelo de de ventas, de de jerarquización, por exemplo, do terruño. Eh... Temos valor sacra é moi moi especial temos terruños moi distintos claro. e valorización que esa, sí. esa non explotación de, de, de, de viño como explotación heroica que dicen moitos pero é, é realidade non porque conseguir viños nessasas ladeiras tan empinadas é, é bastante difícil de entonces comprélle moito moita dedicación e moito bueno esforzo non si sí, a verdad a verdad é que Eh, es un placer trabajar ahí porque eh, as imágenes son, estando son espectaculares, son brutales. Xa, eh, la verdad es que é un verdadero placer. Es eh, sobre todo eh después atopar sitios completamente distintos, eh, mm. o que digo, esos esses chance eh, con rocas distintas que ya cambian nada más iras a, a un meandro dos hilos o no. son completamente Eh, especiales, Bueno, pues porque que fixemos, por exemplo, na cata de de Panton eh, fai duas semanas. Sí, sí. Sí, e e ademais aprendín, eu, eu sabía que, que, que era unha zona especial, pero non sabía que tiña tres ribeiras, por este decir, tres, tres ríos que, que, que axudaban a, claro. a, a que é un placer vamos, que, que me parece que singular na zona na, na Ribeira Sacra, non? Sí, no, aparte que que ao final no eu traballei na zona de Pantón eh, a verdade é que a xente non lle dá valor a eso, é que cago viño claro. teño viñas, pero non, non lle non lle dá o valor que que, que ten con pues, esa zona de Pantón por claro. exemplo, eh, sempre temos a imaxe de, de, de Doade que é icónica con, con sí. esas ladeiras escarpadas, sí. eh, o río o fondo, ¿no? sí, sí, pero é sí. eh, que realmente eso tamén o tem Pantón e aparte, como o explicar, unha diversidade de, de chance Claro. Que o millor non temos noutras, noutras zonas no? uh -huh. Extraordinario A verdad que, que sigas tendo moito éxito David Eu creo creo que, que, que o mereces E agradecerche moitísimo Que perdas este minutinho con nosotros a, Ajudándonos a, a aprender algo máis e, Desexándote moitísimo éxito Queremos despedirte con música A verdad que que non é a primeira vez Que contactamos Pero noutra ocasión faremos Por exemplo, para que nos expliques pois, Parte do, do, do que desa facer nesa cata magistral que va a ter con respecto ao, ao Rarabini non? por exemplo sí, vale. ah, sí, sí, pues pois quedo a disposición moitísimas grazas, un aperta grande veña, unha aperta Hasta lo Hasta viña. Viña. vamos a despedirlo con, con música e seguimos